Molt bona nit, companys terrestres. Us parla el capità Jesús Montaner de la nou Este·lar Arcàngel. Tinc al meu costat el tinent Joan Arenyes, el tinent Doikaren Jeytad, el doctor Nicolás Darko, l'esprit Jean-Michel Godard i l'alfera Samanda Sayer, reclutada, com tots vosaltres, a la base estel·lar Esperança. Aquesta setmana les coses han empitjorat molt a Montsalvatge. Els Doikaren estan intentant rebel·lar-se contra l'imperi Quervus. El seu cap, en Doikaren Kenuo, ha liderat unes manifestacions massives on s'han cremat banderes amb l'escut de l'imperi i s'han registrat més de 100 detencions i 3 morts. La situació és tan greu que rebut un comunicat signat per, per l'admirant Medung s'emprega que ha trasllat ingentat a una estació de vigilància lluny de Montsalvatge. No sé pas què fer. A més, avui rebré la visita del pare de la Débora. Només t'he parlat també d'un cop i em vaig prometre a mi mateix que evitaria tornar me a trobar. No és una persona precisament sociable i m'imagino que després d'haver perdut la seva filla i d'haver sabut que jo en sóc d'alguna manera el responsable, buscarà venjança. Cada cop se'm fa més difícil seguir lluitant amb el blindat. A vegades em sembla sentir-lo d'un rien rient, satisfet per la meva desesperació. D'altra banda, finalment, el Miuke Scheperen s'ha reaparegut a Montsalvatge. O almenys això és el que asseguren les nostres espies a la capital. Si és veritat, les nostres possibilitats de vèncer són encara més reduïdes. De vosaltres depèn la victòria, que Montsalvatge i la Terra siguin lliures a la fi. Només heu d'introduir el disquet d'ordinador que conté la simulació de Montsalvatge. La configuració mínima és la següent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 I si podeu arribar a vèncer el quart monstre, guanyareu un viatge a Euro Disney per dues persones. Tinjan Aranyes, ha arribat el moment. Estableixi contacte amb la base de reclutament Esperança. Molto. Fixant coordenades, establim paral·lelismes, projectant senyal. I el per en Lus, la Mireia Lliburó m'està dient en sí. En aquest mateix moment em transmet les seves dades. Transport. Sí, senyor. Benvingut novament a la nou Estada d'Arcàngel, el Feres Josep Favà de Barcelona. El Feres? M'està escoltant el Feres? El Feres Favà! El Feres Favà! M'escolta! Sembla que tenim problemes amb el transmissor. És així, Tinen? És molt possible. Torna a intentar-ho. Torna a intentar. El Feres No, escolta, el Feres Fabà. El, el, el Feres! Sembla que l'hem perdut, Tinen. Aquesta frota de prea espai a aquest home? Què li a passa? Absolutament. Té problemes? Potser l'està atacant un ballerí de la mort. Tornem a provar. El Ferres? Ara per fi, capità. El Ferres, va... no què estava succeint? Què estava succeint, el Ferres? No ho sé, unes zones molt estranyes, perquè jugar aquest joc, des de que jugo aquest joc, és molt difícil i algú estrany està passant a casa meva. Com què? Doncs pues no ho sé. N'hi ha certs morts estranys que envolten. No obstant, el Ferres ha de que abans de presentar-se la nou arcàndial ha d'haver-se lligrat de qualsevol influència d'aquest tipus. Sí, però... Em decepciona molt la seva actitud al Ferres. No, però els acers que m'envolten estan amenaçant-me i volen la meva vida. Fins i tot. Sí. Molt A casa meva els sorolls, com aquests que ara en aquest moment, potser els cols de vostè, són els que constantment els sento. Són realment garrifosos. Ha provat de parar la tele? La tele? la tele no funciona a casa meva fa molts dies des que llogo els jocs del món salvatge des que m'he introduït dintre d'aquest món és un efecte que no teníem pas previst al Ferres em sembla que qualsevol moment un ballerí de la l'amor saltarà sobre meu esperem que no és una de les nostres grans esperances vostè al Ferres Espero. ho sap? té la ment clara? què? ho Puro mentir-me, seré i tranquil. Molt bé, doncs, que la fe en Raito Gabuna el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El fora se M'escolta? Sí. No hi ha més problemes. No n'hi ha? No. Molt bé veig que aquestes criatures que escoltaven ja no hi són. Donat que coneix perfectament el procediment del nostre test, n'abstindré d'entrar en de temps. El tinent d'Arenyes li farà la primera pregunta. Aferes, bona nit. Bona nit. Està dormint i s'hi troba molt bé, en aquest limp particular. Però, repentinament, comença a sentir una musiqueta insuportable. Intenta despertar, però no pot. I quan més ho intenta, més s'ofega, més pateix. Com despertaria? Com despertaria? em sembla que despertaria molt content perquè això s'ha sigut un avís per posar-me alerta i estar preparat per qualsevol amenaça que em volti Quin tipus d'endroi d'intèrpret prefereixeu de diplomàcia el que no t'amira menys els de la gama Stoneheart potser prefereixo un de diplomàcia perquè són molt astuts, molt astuts I... I, i molt hipòcrites i... però prefereixo conèixer l'hipòcrita no... i guardar-me molt bé d'ell perquè llavors el que tenir-me sempre sabria que tendria un traïdol al meu costat. Es coneix bé, doncs. Procuro. Potser vostè en sigui un. Veurem què n'opina el nostre ordinador. A lo millor durant aquests dies m'he convertit en un d'ells. Ha patit algun cop la febre dels pantans d'Oykeren? Del ha experimentat els símptomes, visibilitat reduïda en un 80%, de forma súbita sub una transformació d'algun dels seus membres en troncs d'enmerto? No, però començo a sentir coses molt estranyes des que aquesta xerra tan estranya s'envolta. D'aquesta manera tinc una, una formigó a les cames molt estranya, sobretot a la matinada. I vol que ens ho això, Ferres? Com? Vol que ens ho Bueno, si vol, algun dia, quan establíem el ple contacte físic, podria veure les meves ramificacions que es comencen a sortir a, a, a, al final del meu cos. Enformar de què? D'arrels. D'arrels. És que vostè volen. un arbre ja pràcticament. Preocupant. No, un arbre que és viu, que es mou, sembra més aviat, com si hi posa un arrel en forma de ser. Molt bé. Pense ara que està contemplant l'agonia de tot un sistema interplanetari. El nucli dels planetes s'explota i el temps s'atura perquè tot deixa d'existir. I vostè observa l'espectacle tranquil·lament des del mirador d'una nau estel·lar de classe eterna què pensa? Sentiria molta ràbia. Per què? Perquè destruir tot el que sigui vida sempre produeix una ràbia immensa. Vostè creu? Sí. Només Fins i si tot un... la mioc xeperència només ser viu. Només si un és un assassinat sempre és en l'amor, en la destrucció. Alferes, diguis-li la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Sí. Parlar. Silenci. Corre. Batllar el cor. Acabar. És començar. Res. Molt. No té importància. Estar tranquil. Pleer. Llit. Raonable. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? En aquest moments estic sentint un ale fred meu, però no tinc poc. Giris, a veure si veu alguna cosa. Només una ombra... És la seva? Crec que no és la seva, el feràs. No, no és la meva. Preocupant, activi la seqüència d'anàlisi, tinent. Sí senyor. Alferes, sí. estic molt i molt preocupat. L'ordinador, efectivament, confirma que aquesta sombra no és la seva. Parten tant, li concedeix un punt negatiu. Alferes, sí. preparat per morir? Quasi a punt. M'ho semblava que aquesta nit aquestes sombres potser en algun moment em matarien. Veurem, encara no està dit tot. El Feres, com sabràs està a punt d'endinsar-se en el tercer nivell de Montsalvatge, el continent de Milendai. Saludi el Ternucus, que el portarà fins allà. Com? Saludi el Ternucus d'aquest nivell, El Feres? Saludos. Bé, apreti la tecla ESC. Ja està. Introdueixi el següent codi. Molt d'atenció. U... 1 6 4 3 3 1 8 4 El Ferestava està veient l'estructura metòlica i la casella en aquests moments? Sí. Molt bé. Heu... Premi qualsevol tecle per aturar el croneu. Ja. Quin el número opereix? 44. El 44. En Ferres Favà en aquest moments s'ha acabat d'entrar a la catedral dels oscurus i ja està veient el seu cor de matant i flames. Les cames li tremolen. Ha sentit parlar tant dels monstres que acostumen a amagar-s'hi que gairebé els pot veure en la foscor. Però hi ha alguna cosa estranya a l'aire. Parraig-te-go-bunes, ha feita, feita! Què vol fer ara? Opció A. Obrir un portal dimensional. Ningú pot preveure on anirà per a. Opció B. Confiat, respirar profundament. Opció C. Saltar dins el cor de metall. Potser la seva temperatura el protegeixi de l'acid. Saltar al cor de metall. Saltar? Sí. Mala idea, el Ferres. Ha perdut dos punts de força, tres d'experiència i un de valentia. Alferes, darrere de la catedral d'Ossos Oscuros, on la sang fa soroll i els reptils juguen a ser muntanyes, acaba de desencadenar-se una terrible tormenta. L'està veient. Els llampecs cauen sobre les pedres que li marquen el camí. Un dent se li acosta gran velocitat. Què vol fer ara? Opció A. Provar d'aturar el llampec amb un encanteri de Leikiu-Tarko-Mindrion. Opció B fer un gran salt cap endavant i resar a Gaito Gagún. Opció C, agafar una de les dolites que corren per terra i utilitzar-la com a escut. La tercera, agafar l'escut. Agafar l'escut? Sí. És una opció per covar-se al Ferres. No el reconec aquesta nit. Perd un punt de força, en perd dos d'experiència i en perd quatre de valentia. Alferes no anem pas bé. No tinc pas la culpa jo. Com que no? No. El que m'envolta. És el que l'envolta. Bé, veurem. El Feres ha arribat a un dels llocs més temibles de Montsalvatge, la plantació d'ànimes. Aquí acaben tots els éssers que s'emporten als ballarins de la mort i s'hi queden fins trobar el camí cap a la llum. N'hi ha tantes d'ànimes i tenen tanta gana que podrien provar de crospir Què vol fer ara? Opció A. Tancar els ulls i, com diuen les belles escritures, unir-se al dragó de mort de la plantació. Opció B. Ajupir-se. Opció C. Cridar per protegir-se el nom que els huerculs li donen a Miuke Xeberens. Cridar. Quin crit faria? No ha estat pas malament. Guanya un punt de força, en guanya dos d'experiència i en guanya dos de valentia. El Ferres s'està acostant al monstre d'aquest divent. L'està ja? Sí. És un rubí destructor. Necessitava tres punts de força per vèn i no els té pas. Necessitava dos d'experiència i tampoc els té. I Necessitava tres de valentia i no els ha aconseguit de cap de les maneres. El feres el Rubí d'Instructor, està obrint la seva boca en aquest precis moment. Ah! Capità, la Mirey Gura em reclama per les informes sobre Kieferlein. Molt bé, el tinc preparat. Prepari la megafonia. Preparada. Quan vostè em digui. Endavant. A Kaiferle i al guerrer de les Dunes s'han dit moltes coses en el devenir dels segles. Alguns cronistes van afirmar agosaradament que es va deixar seduir per la suau alegria del vent que va vindre dels núvols daurats Kron. D'altres, a qui el Déu fosc hauria de rebatar els dones de la parla i l'escritura van envassar les seves narracions mentides com la de que Ferle havia renegat de la seva pàtria per egoisme i també per Berri Nemero, aquell ésser infernal que va néixer de les entranyes d'una dona però que fou regat pels fetges de la seu gas d'agilio. <totipat> Només existeix una veritat, encara que pot ser observada des de les ombres de la mentida. Ferley va conèixer la desesperació com va perdre la memòria i en el trànsit va tornar a estimar la marina. Desgraciadament el seu cor es va trencar quan la jove l'abandonar un altre cop. Només la determinació li va permetre superar el regust amarg que s'amaga rere cada petó de seda i sucre. Ferley va avançar, sol, i es va provar cadascuna de les dunes de Címeros sense que les dolces vagines del desesperadament s'enterressin a la seva ment. Poques nits solitàries va haver de suportar, però, paradoxalment, sempre es va sentir abandonat. Les delicades, trencadisses com els sals d'aigua de Nerno, càlides com els quadresols, custodis d'Atenon, carícies de la donzella Fisela, els ansiosos, determinats, humils i enganxosos com la llet de l'home, ulls de l'esclava, fingui un tant, els externes, els eterns, gairebé pantanosos pits de marí-marí. Tot va quedar amagat en la dolorosa memòria de Guerneli i a dir va romandre perquè així havia de ser. Deu anys després de la recerca del cor dels salvatges, el guerrer va abandonar el tro de Juncutant. Que va rebatar inadvertidament el bon Genka i va decidir internar-se a Terrapluja, una zona humida pels plos celestials dels inmulats. Diuen que l'han vist prop de les dunes de Toikaren Regna. Sé que és impossible que hagi tornat de la tomba, però m'agradaria que fos veritat. Des d'ara em comprometo a iniciar una investigació a fons. Tinent, cap allà tenim un nou reclutat de parats, senyor. Inicio la seqüència de transport, per suposat. Benvingut a la nou estalera arcàngea d'Alferes, Jordi Barraella, a de Barcelona. Hola, capità. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fe en rai toco a un el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada, 2.350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Feres Varela Agrillo. Coneix el funcionament del nostre temps? Sí, perfectament, capità. Molt bé. Així doncs no l'avorrirem més de tant. Si el tinent Arenyes li farà la primera pregunta. El Feres, bona nit. Bona nit. Ha vist mai una pluja d'estrelles? Sí, sí que com sabràs, són inofensives. Però imagini's que els fragments de meteorit l'enxampen mentre pilota una nau pel sistema Corbus i que el travessen com un cuc a la boca de l'emperador. Si resistiria o es deixaria portar fins a on fos que el corren al portés? Bé, bueno, jo intentaria resistir-me, no? Amb totes les meves forces. Mm. Perquè, com es defensaria? Bé, bueno, intentaria anar esquivant tots els meteorits ja. que pogués, eh, intentant... Maniura... Hem de no, suposar no. que és un guerrer hàbil, vostè. Bueno, ho intento. No ho sembla pas per la cara que té, oi? Tiret. No. Mm. Bé, imagines que assisteix a una de les moltíssimes festes prohibides que tenen lloc a Ciutat Salvatge de matinada. Veu com sacrificen unes campavoires gegant, com un comissari Gieslin presoner torturat fins la mort. Fruiria de l'espectacle o avisaria immediatament una de les naus de la flota perquè intervingués? Seria capaç de d'afruir d'un espectacle com aquest? Sí, perquè aquests eren monstres que havien atacat abans ser humans. Però els campavoires van ser aliats de la Federació? Igualment, perquè, bueno, tot cert que mata un altre poes és... s'ho mereix. poc a poc les seves mans es van transformar en daus i tothom vol jugar amb elles. Imagines quin mal, vingui a girar, a girar i rebotar. En fi, que acaba sent una propietat desitjada als baixos fons de l'Oi Karen Regna. Ustè, què faria, es tallaria les mans per acabar amb tot això o seguiria amb les apostes fins a disposar dels diners necessaris per muntar un negoci de mans d'aus? Bueno, jo crec que... no, no li deixaria les meves mans a ningú i, bueno, no es quedaria per més sol, no? Molt bé, pensi en un cabany, amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar però segueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? I els implants bionics ja s'han quedat una miqueta vells. Té tota la raó. Llavors el que faria, a part de recorrer a, a la criogènia, el foicaria una de les meves càpsules reductores per poder enviar-la a una de les bases més properes. Molt bona idea, Alceres. Alceres, digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Cor. Amor. Suavitat. Naixement. Mort. Conversa sense sentit. Idiotessa. Mai. Eh, ningú. Cedre. Mar. Compartir. Eh, de tothom. L'última pregunta, què sent en aquests moments? Sento cada cop que em passa la imatge d'amplindat pel Parlament sento una irem mesurada, que sobrepassa la, la imaginació humana. Fins i tot. déu nhi Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, el, el nostre ordinador li ha concedit un punt positiu que podrà utilitzar posteriorment en els seus diners de força, experiència i valentia. L'anima, això, el Ferres? Clar que sí, capità, amb la lluita d'en Milindad. Molt bé. I... 29... Té davant la pantalla del seu ordinador, el Ferres? No, però tinc el, tinc el meu cíborg apropiat davant del deflector hologràfic. Molt bé. Eh, premi que ho s'ha d'altir d'aparatura al corredor. Preparat. Quin número apareix? A veure, un moment. El Ferres, el seu cíborg que es diu José? Sí. Ens costa de creure, això. Bueno, eh... Ja. Yeah. Què vol fer? No sé si és catològic, Alferes. Quin número? El 22. El 22. Alferes es troba a la cúpula de Tornamont. La veu, la cúpula? Sí. A través dels llums bueno. del Cyborg? Sí, ho intento. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristany el desorienten. Potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A. Tancar els ulls. Opció B. Seguir caminant com si res. Opció C. Demanar als bruixots de Federer el mínim d'encanter de protecció. Bé, bueno, jo continuaria caminant com si res amb els suïts tancats, amb el poder de la ment, mirant amb el uï de la ment, sí. Molt bé. Guanya dos punts de força, en guanya tres d'experiència i en guanya tres més de valentia. No estàs gens malament el feres.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 Bé, capità, això de caminar en altra direcció és de covards. Això els... m'agrada, Alferes. Llavors el que faria és agafar un tros de barana uh -huh. per anar a protegir i no, no fotria cap cas als, als aquests crits. Molt bona idea, ha dos punts de força, guanya guanyat tres d'experiència i ha guanyat dos més de valentia. Alferes ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell.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 Molt ràpidament? Amb tota la que pogués, de màxima. Fins a quin punt pot arribar a ser ràpid? Doncs amb els meus implants de rodes bioniques, llavors, a uns 20 metres per segon. Molt bé, Alferes, un petit recompte, si li sembla bé. És Esclar, capità. Ha guanyat 4 punts de força, n'ha guanyat 8 d'experiència i n'ha guanyat 6 de valentia. Està veient el monstre d'aquest nivell en aquest moment, Alferes? Capità, a través del suïcidio hernètic del meu robot. Està veient la taràntula, doncs. Sabrà que necessita un punt de força per vèn-se'l. I en té quatre. Necessita dos punts d'experiència. I en té vuit. Necessita dos punts de valentia. I en té sis. Molt bé, Feres, ha derrotat la taràntula. Salent, capitan, salent. Molt bé, ens han deixat molt impressionats. El seu complement Cyborg potser sigui una bona idea per la resta dels nostres Alferes. Estem aclaparats. Alferes, felicitats. Gràcies, capità. Ha estat un plaer servir vostè. L'esperem aquí la setmana que ve. Que s'endur l'Alferes, que s'endur l'Alferes? La un joc per PC. Ah, molt bé. Un joc per PC, bé. que ha passar a recollir a la terra, molt bé. en una ciutat coneguda com Barcelona, crec. Molt bé, Alferes. Bé. Bona la Débora acaba d'arribar a Basi Esperança. Demana transport immediat. Afectuï-ho. Benvingut a la nostra nau, senyor Saïmonos. És un plaer... Calli, capità. Jo no tinc cap necessitat de formalismes. He perdut la meva única filla i vostè és el responsable. Acompanyi'm a la meva cambra, si us plau. Seguim. Els informes que han arribat a les meves mans són molt clars. Vostè va disparar. Imagino que no m'ho negarà. Evidentment no puc fer-ho, però si com diu he llegit els informes i n'estic segur que ho ha fet, haurà vist també que va ser en defensa pròpia. Sempre hi ha altres formes de solucionar una situació com aquesta. Jo també he estat capità. Sé què he de fer i sé que vostè es va equivocar. Mai no li hauria fet mal voluntàriament a la Débora i vostè ho sap. Per a la metat. No digui això. Doncs com vol que ho digui, eh? Respongui'm. Comprendrà que no puc acceptar la responsabilitat de la seva mort. Totes les gravacions demostren que van haver intervencions d'éssers molt més poderosos que vostè i jo, éssers que disposen de la vida de la gent a voluntat. Éssers com vostè. Com s'atreveix? Creu que no sé el que fan aquí. Fa temps que segueixo els seus moviments de prop, Capità. M'agrada saber quina mena de gent envolta la meva filla. Els experiments amb un salvatge són gairebé legals. Tants reclutes morim setmana rere setmana sense obtenir resultats de cap mena. Això no és cert. Imagino que estarà assabentat que ens apropem amb blindat. De fet, si ens va atacar, si la Débora és morta és perquè comencem a ser perillosos per ell. I no pararé fins a enterrar-nos. És boig? Potser els déus volen que molt salvatge desaparegui. Si no, no permetrien l'existència d'en blindat. Això creu? Vaci el planeta i expliqui-m'ho. Pot estar segur? de que el recomanaré a la conferència de Gelsin l'aturarà a totes les operacions. Endavant, fàcil. Ja tinc 200 arguments que rebatran les seves absurdes teories. Però no em limitaré a posar fi a la seva missió. Vull acabar amb vostè, capità. Ens veurem als tribunals. Aquí té la citació signada per Quarbus Quart en persona. Ja veig. Per què ho fa tot això, senyor Simons? No recuperarà mai la seva filla. He d'honorar la seva memòria i rebenjar-la. Demano la seva execució, capità! No té res més a dir? No! Pot retirar-se. Capità, tenim un nou recluta preparat. Obro seqüència de transport? Sí, el feres, vaig cap atar. Benvinguda novament a la nou Estadar Arcange del Ferre, Sandra Mingot, de Barcelona. Bona nit, capità. Bona nit, que la femra i tot el la protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Mingot, donat que coneix perfectament el procediment del nostre test, m'abstindré d'entrar en detalls. El tinent Aranyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit, tinent. Imagini que algú, potser la Miuk Schferens, en persona, acaba de lligar el seu cervell amb un cordill d'or i sang. Vostè intenta desesperadament que el seu intel·lecte escapi d'aquesta estranya presó, però no pot fer-ho de cap manera. Què faria? Suposo que intentaria seguir tant? Segur que hi hauria alguna manera. És poder... vostè molt confiat al Ferres? Home, sempre hi ha alguna manera. Vol dir? Sí, estic segura. El recorda el dia en què va ingressar la base d'esperança? Sí. Sí, sí, tot va ser molt bonic. Doncs seria igual que ells. O sigui, tan ells... cruel? Pot ser vostè tan cruel com ells? Home, em sentiria malament. Perquè jo, quan els vaig conèixer, o sí sigui, no vaig sentir el que ells van sentir, sinó que vaig tenir alegria de conèixer'ls. Però ja que ells ho fan, jo també ho faria. Alferes, obre els ulls i veu la cara d'un home. No sap qui és ni vol saber-ho, tampoc. Només està segur que, que es tracta d'una estratagema dels mestres ascendits de Meinukari. Volen seduir-la, xuclar la seva màgia i podrir la seva ànima. Què faria? Doncs no, pensaria en una altra cosa. Per exemple, un exemple doncs, ràpid, Alferes. En una altra persona, que jo estimo, i si no em necessitaria traduir... Pot confessar qui és, Alferes? Home, ara està molt lluny. Està molt lluny? Sí. A un planeta de distància, potser. Més o menys, es podria dir d'aquesta manera. Molt bé. Digui-nos la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Sí. Alternativa. Podria ser. Saber. Conèixer. Sort. Mm, números. Error. Ortografia. Passió. Amor. Ignorar. Desconèixer. Distància. Metres. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Tinc ganes de continuar. Fins on? Fins al final. Molt bé, tinent activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, em sap greu comunicar-ti que el nostre ordinador ha detectat una certa fredor en les seves paraules. Per tant, li concedeixo un punt negatiu. Mm. Bueno. Continua reaccionant d'una forma freda, Alferes. Pensava que potser això l'estimularia. Home, ara, sabent tu, intentaré superar-me. Superar molt bé. El Ferres Vingot està a punt d'endinsar-se en el segon nivell de Montsalvatge. Saluti el Ternucos d'aquest portal. Bon... Bona nit. El Ternucos també li ha donat molt bona nit. Té la pantalla de l'ordinador davant seu? Sí. Apreti la tecla ESC. Ja ho ha fet? Sí. Introduixi el següent codi. 4, 5, 2, 2 0, 6, 3, 2, i 1. El Ferres Mingot està veient l'estructura metàl·lica i la caseta el número que va donant voltes, s'imagina. Sí. Molt bé. Premi qualsevol tecla per aturar el corredor. Ja està. Quin número pareix? El 5. El 5. El Ferres acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. Davant seu veu tota mena d'imatges absurdes.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 o vola pel cel. Va ah. per terra. Molt bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a la base esperança, ignorar els tervions. Segons l'almirant, guiure no són peridosos. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un duc. Té Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el sarciut amb un salt. Opció B. Opció B. Faci el crit, si us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 Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. pensi un molt bé, feres, faràs. Ha de saber que d'aquesta decisió depèn la seva victòria sobre aquest monstre. Opció C. Opció C. Li repetiré la pregunta. N'està ben segura? Sí. Per un punt de força, en perd dos d'experiència i en perd dos més de valentia. Fem un petit recompte, al Feres? Sí, capítol. No té cap punt de força, perquè n'ha guanyat un ni n'ha perdut un altre. Té dos punts d'experiència i en té menys quatre de valentia. I ha vist el monstre d'aquest nivell, el fals delicat? Necessitava dos punts de força per vèncer-lo. I no els té. Necessitava un d'experiència. Sí, el té, però no és suficient. I necessitava un punt de valentia i en té menys quatre alferes, el, el fals delicat. S'acosta i se'l cruspeix. Fantàstic, no? Ah. Ah. Capità, l'almirall Gurro m'indica que té un altre carrer preparat. Transport? Sí, capità. Benvingut a la nou estalara Arcángel Alferes, Jordi Rubio Moreno de Barcelona. A les capità. Com s'entén això de Rubio Moreno? És un mutant simbion, potser? Va canviant de color d'acabent cada 5 minuts? Sí, senyor. Sí, és... perquè ara és moreno. I ara és ros. Fixi-s'hi, el tinent. Sí, és curiós. Mm -hmm. És una estratègia de camufatge. Déu-n'hi. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Cada fe en Ray Tohgobun el protegeixi. Gràcies. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat.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 El més probable és que li faci revelacions sobre el futur d'en Blindat, de la nostra sagrada missió. Farà públiques aquestes revelacions o se les guardarà per si mateix? Senyor, el primer que faria seria comunicar-lo al capità perquè prengués les decisions que siguessin oportunes. Bona idea. Bona idea. Molt bé. El Feres, vostè ha estat l'elegit. L'elegit per veure l'única aparició de la deessa Menenquiradell. Això ja ho sap, oi que sí? Sí, senyor.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 No no ho faria perquè sé que després de jo mor em trobaré amb els meus pares perquè la nostra dehesa és sàvia. Molt bé. Alfred, has sentit parlar de la cadena de dor conontat? No senyor, he estat molta, molt de temps eh, amb els sistemes bionics. Fa molt de temps que estic allunyat de, de la realitat. Ja es nota, ja no anem pas bé, doncs. Es tracta de la, tel... de la temible massa de ferro que aquest déu per perveres s'utilitza per lligar els seus fidels i convertir-los en gossets de la seva església. Ara n'acaba de trobar una i podria aprofitar-la per aconseguir que tot l'imperi s'ajonelleix davant seu. Ho faria? No, senyor. No penso que ningú sigui superior a ningú. L'única meva esperança és derrotar aquells que ho intenten ser sobre de tot. Uh -huh. Molt bé, el Feràs. Molt i molt bé. Pensi en un cabant. Amb les potes trencades, gairebé no pot respirar, però segueix viu. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? Senyor, un dels meus implants bionics és la congelació. Aquesta tècnica em permet congelar cossos i després reanimar-los. No pateix cap dolor. Ho transportaria a la nau i ho intentaria... Ho portaria a la doctora. Molt bé. Caram. Aferes, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Masies. Rapidesa. Fals. Mai. Potser. Esperança. Vinagre. Blindat. Tremolor. Coratge. Apropar-se. Valentia. Pare. Record. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Senyor, sento una gran pena per tots els companys que he perdut en aquest dia. Nosaltres també. De tots sants, va. Mm. Tiden, activi la seqüència de... Sí, Sí, senyor. <fixi> Alferes, el, el nostre ordinador ha detectat que té una ment molt clara i molt ben ordenada. Gràcies, senyor. Tinc nen, Fredà, que riu? Serà possible? No. Mm. no estic rien, tinc És una ment Ritem. ordenada, da alferes. Ho és, ho hem de reconèixer. Per tant, li concedeix un punt positiu. Moltes gràcies, senyor. Molt bé. El Ferre Sorruio Moreno, veu la pantalla amb l'estructura metàl·lica i el marcador? Sí, senyor. Premi qualsevol tigre per aturar el cronor. Ja ho ha fet? Quin número pareix? El 95. El 95. El se es troba a la cúpula de Tornamunt. De sobte... Apareix davant seu, un arbre enorme. Estava ahir. Les seves branques l'atrapen. S'està ofegant. Sí, senyor. Què vol fer ara? Opció A. Intentar trencar les branques. Opció B. Invocar un dels ruixats de Gauren. Opció C. Recórrer a un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. Opció C. Crec que en les ensenyances que m'ensenya... Que li ha ensenyat qui, Alferes? La base, senyor. Molt bé, no ha guanyat cap punt de força, cap d'experiència i de partut. Un de malaltia. Alferes, em sembla que estem veient massa aquesta nit. Acaba d'entrar al Palau Imperial dels Lles i darrere de la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que veu d'abans seu s'esvalleixi de tant en tant i doni pas a un monstre temible. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Intentar trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. Opció C. Corre en una altra direcció. Senyor, corre-s'hi propi de la nostra llei. Per tant... Ben pensat. Intentar invocar un monstre em sembla una mica perillós. Per tant, eh, tal com m'han ensenyat, arrencaria un tros de barana i m'enfrontaria al monstre.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 em quedaria immòbil i reçaria amb la nostra deesa. Que és? Quina? Sí. Quina és la nostra deesa? Ah. Senyor, no me'n recordo. Mira. Molt malament. Perd dos punts de força, em perd dos d'experiència i em perd dos de valentia. Em sembla que no ho tenim pas massa bé, això, Ferres. Fem un recompte. No disposa de cap punt de força en aquests moments perquè n'ha guanyat dos i n'ha perdut uns altres dos. N'ha perdut tres d'experiència i els té en negatiu. I n'ha perdut un mes de valentia i està veient quin és el seu enemic, el Ferres. Sí senyor. El drac de mentides, ni més ni menys. És l'enemic més temible de Montsalvatge. Necessitava nou punts de força per vèn No també d'experiència i nou de valentia. No té res a fer, al Ferres! Em sap greu el Ferres Tinent, vull dir. Aquest el Ferres semblava que podia Hola, arribar lluny. Tal deia que havia estat molt de temps perdut a l'espai i no sé si m'explicava, ho pobra home. I no conèixer el nom de la nostra taesa. On Terrible. On Rubio Moreno. Va ser a parar. Bé, anem pel tarrer reclut aquesta nit, senyor? Transport. Sí, senyor. Benvingut novament a la nou estada d'Arcanja de del Feres, David Fernández Díaz de Barcelona. Bona nit, senyor. Cada fer un rei toco a el protegeixi. Tinent, obri la seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'Aptituds. Filtre preparat. El Feres Fernández, donat que coneix perfectament el procediment del nostre test... No li donaré més detalls. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imagini que, súbitament, se n'adona que és una dona i no un home. Tota una vida de poderiu masculí tirada per la finestra, amb tot el que això implica. Probablement es tracti d'una de les estratagemes de Amiux Schäferens per desconcertar els nostres guerrers. Sigui sí com sigui, un dels bruixots li ofereix de recuperar la seva masculinitat a canvi d'oferir-li els seus serveis eternament. Ho accepta? No, no ho acceptaria. Per què? Perquè me n'apropitaria de la meva nova forma per, per conquistar la gent i saber què pensen i quins són els seus plans contra el meu exercici. El que li explicat el tinent és només una de les moltes transformacions que pot patir un guerrer durant el combat al Feres. Que li semblaria convertir-se en un covard? que semblaria que, per obra i gràcia de l'equivocació d'un dels terribles comissaris, Yeslin, acabés patint les tortures que s'infligeixen als presoners de la presó de Ciutat Salvatge, com se n'escaparia de l'edifici? Doncs amb la telequinesi. Em transformaria, em transportaria. Però el seu cos seguiria estant dins la presó? Mm... Només s'escaparia la seva ment? No, i... i llavors utilitzaria la intel·ligència també. Jo crec que amb una mica d'intel·ligència es pot superar tot en aquesta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 Com sabrà, l'Imperi ens ha ordenat trobar-lo per evitar que ho facin les forces de Mewksheperens. On creu que es deu trobar ara aquest personatge? Doncs suposo que sorprès. Com diu? Sorprès. Potser sí. Seguríssim. Tenen... Digue'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Sempre. Mai. Cridar. Crida. Cridar. Esborrejar. Esborratjar? és pues això el Ferres? És una paraula del meu continent. Uh -huh. Abans? Fa, un, fa una estona. Sí. Emoció. Sentiment. Ningú. Tots. Curiositat. Seferderia. Raonable. Impossible. És impossible? Qualcom raonable el Ferres? Eh, jo crec que sí. Per què? perquè la raó està sobre dels límits de la realitat. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. És a següent l'última pregunta, capità. Per què? Per què? Ja sé com se sent aquest alferes. Ho perfectament. L estic veient. Té un tic l'uny i em sembla que està molt nerviós. No, no cregui. No? no? I aquest tic, aquest deu? Eh? I aquest tic l'uny a aquest deu, llavors? Quin tic? Com que quin tic? Aquest que estic veient en aquest moment? No intenti dissimular-lo, Alferes. Tine d'activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí, m'escolta, senyor. Tot i el tic a i alguna resposta incoherent pròpia del seu continent al nostre ultimador li confereix un punt positiu. No està gens malament, Alferes? No està gens Molt bé. Com sabrà, està a punt se en el segon nivell de Montsalvatge. Saludi eh. el ternucus d'aquest portat. Saludi-los. Eh. Hola. senyor. Què és aquest sorrent que sentim de fons? No és pas un ternucus. És un antic esperit. Un de... antic esperit. D'un alferes. Molt bé. Està veient la pantalla amb la seva estructura metàl·lica i la casella? Eh, sí, sí que la veig. Premi qualsevol tecla per aturar el cronador. Uh, Núria, va, ja està. Quin número pareix? El 3. El 3. Magnífic. El Ferres acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. El seu cap s'emboira. Només veu ombres grisoses, cares desdibuixades que ploren perquè no troben el camí. Ho sent amb les trencades que cauen formant remolins. Els està veient, el eh, sí, Com, com? Molt bé. Té tres opcions. Opció A, ajudar un d'aquests succes. Opció B, treure's de vida després d'haver invocat un dels ballerins de la mort blancs. Opció C, trencar un dels canons de llum amb el seu làser. Jo trencaria els canons de llum amb el meu làser. Mmm, mala opció, feres. No guanya cap punt de força, cap d'experiència i tampoc cap de valentia. El Ferres comença la segona situació. Els bisbes de Tarbium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals els bisbes juguen entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós sercciót corrent per terra. Fixi-s'hi bé. Opció A. Com li ensenyaren a la base d'esperança, el que he de fer ara és ignorar-los en els Tarbium. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un cris fa un duc. Teix xicat! Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el cert de Monçal. Jo el diria l'opció A. Opció A. Sí. N'està ben segur, Feres? Sí, sí, segur. Segur? Sí, segur? Ha de saber que perd dos punts de força, en perd dos d'experiència i en perd dos de valentia. No anem pas bé,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 Opció. Jo, no, no, jo no, no, no, no pagaria els deus, això no és qüestió de pagar deus, és qüestió de, de ser més fort que els altres. Té raó, també era l'opció més fàcil de totes. No guanya cap punt de força, en guanya un d'experiència i en guanya un mes de valentia. Fem un petit recompte, el Feres? Sí. S'ha quedat amb dos punts positius de força. S'ha quedat amb un punt negatiu d'experiència i s'ha quedat en un punt, també negatiu, de valentia llestimosament. El monstre d'aquest nivell és un escampavoires, està veient? Sí, sí que Guanya... No, necessita un punt de força per vèncer'l. I no el té. Pot utilitzar el punt del test, però tampoc podria aconseguir vèncer. Necessita dos punts d'experiència, tampoc els té, necessita un punt de valentia. I tampoc el té. El Ferres, el d'escampavoires, té gana! El monitor m'indica que se'ns apropen quatre naus alferes. Anàlisi. Sembla que... no, no pot ser. L'ordinador no troba cap equivalència. Aquestes naus no poden existir. No són pas els arxius de la flota. Faci una segona comprovació. No puc, senyor. L'ordinador no respon. Deixi'm provar-ho amb el meu. Esperi. Per Raito Gobun, tampoc funciona. Senyor, algú està intentant comunicar-se amb nosaltres. Pantalla. Tampoc puc obrir-la, senyor. Jaimte't. Sí, senyor. Evaluació i execució. Jaimte't a totes les seccions, maniobra defensiva, camps de força aixecats, blindatge... blindatge un 10%?! Estem completament indefensos davant aquesta gent, siguin qui siguin. L'ordinador indica que tres de les naus es dirigeixen cap a salvatge, capità. La quarta en segueix. Ha estat... No us podem atacar, senyor! No tenim pas energia! Què pot haver passat? Senyor, la nau enemiga carrega armes! Evacuació! En procés, senyor! Seccions AIB tancades! Transferint informació captogràfica a la càpsula número 3! Estat! El rector principal ha estat destruït, senyor! No us podem bellugar! La nau enemiga torna a disparar! Impacta en 3 segons! 2, 1...